зі щоденника Мей Кім, молодої викладачки корейської мови для іноземців. 5 червня, вівторок. Неллі не прийшла на заняття. Я спитала в Даригі, чи здорова вона, а Дарига відповіла, що не дуже, проте це не небезпечно. Обличчя в неї було хитре, втім у дареги завжди хитруватий вираз обличчя. Я не до кінця втямила, що вона мала на увазі, але перепитувати не стала, тому що було незручно. Сьогодні сонце так нестерпно палить, що я взяла на роботу свою жовту шовкову парасольку. Дуже гарно. Її мені подарувала юн. чиста жовта парасолька з червоними півоніями, розміщеними колом. Хто б міг подумати, що її може пошкодити найстриманіший з усіх віргіс? Мені було дуже її шкода, навіть хотілося плакати. Віргіс, звичайно, вибачився і сказав, що у нього тепер не найкращий душевний стан. Я поклонилася і сказала, що розумію і пробачаю. Він також поклонився. Коли європейці це роблять, чомусь завжди це має дурнуватий вигляд. А потім так вийшло, що він пішов проводжати мене додому. Я спочатку подумала, що він таким чином залагоджує свою провину – а потім зрозуміла, що йому просто потрібно було з кимось поговорити. У тебе таке буває, коли в тебе щось є, ну, тобто, не зовсім так, не те, що воно в тебе є, скоріш, наче ти знаєш, що ти рано чи пізно зможеш це мати. Аж потім приходить хтось інший і забирає те, що давно подумки стало твоїм. Відверто кажучи, я його не зрозуміла. Навіть зараз, коли я це записую, перечитуючи те, що він сказав, я не впевнена, що правильно витлумачила його слова. І тоді я перепитала його. «Що ти маєш на увазі?» І він став розповідати мені, що в нього була впевненість, що з однією жінкою в нього складуться певні стосунки. Власне кажучи, вона йому сподобалася відразу, але не настільки, щоб розпочинати залицятися. Він так і вирішив. «Дівчина – нічого». Але пришвидшувати хід події не варто. А потім він зрозумів, що вона відчуває його симпатію до неї, його потяг, і починає поводитися провокаційно. І йому це подобається, навіть заводить. Приємно, коли вродлива дівчина дає тобі знати, що хоче тебе. На цьому місці він вибачився переді мною, зате, мовляв, що каже брутальні речі мені, шановані немучительці». Я відповіла, «Та нічого, задля того, щоб він не дуже переймався. Хоча, на мій погляд, він і не думав перейматися. Просто це європейська звичка – вибачатися навіть тоді, коли зовсім не відчуваєш сорому чи провини. Навіщо так чинити? Ми, східні люди, у цих питаннях чесніші. Ми вибачаємося тільки тоді, коли визнаємо свою провину і відчуваємо потребу вибачитися перед людиною. Вони це називають цивілізованою поведінкою. Але ж є різниця між цивілізованою поведінкою і звичайним лицемірством. І все це закінчується тим, що я бачу її з хлопцем. Не те, що я не знав, що в неї є хлопець. Про це вона розповідала. Такі, як вона завжди про таке попереджають. Але справа в тому, що то був не той хлопець, про якого я знав. Що-що? Перепитала я, бо знову відчула, що втрачаю нитку бесіди. «О, господи, не змушуйте мене знову це повторювати! У мене досить непогана англійська, не так уже й важко зрозуміти». Я не змушувала, і він знову вибачився. Вона була з чужим хлопцем. Не з тим, про кого вона розповідала, як про свого нареченого. «Ну то й що?» – здивувалася я. «А те, що з усього було видно...» що вона в нього закохана, наче кішка. Я подумала, що не бачила жодної закоханої кішки. Наші завжди поводяться однаково хтиво. Але, можливо, справа в тім, що я ніколи не бачила європейських кицяк. Може, вони інші? Я зволікав, зволікав, думав, що все складеться як слід, а воно не склалося. Я зауважила, що нічого страшного що він вродливий хлопець і обов'язково знайде собі пару. На його обличчі промайнуло щось таке, що я зрозуміла, що верзуні санітниці. І я вирішила вибачитися, бо відчула його образу та обурення. Він заперечив, що не образився, збрехав. До речі, я все це розповідав про Неллі. Чомусь додав він, і побажав мені приємного вечора. Увесь вечір я намагалася її знайти. Не знаю, для чого це мені було потрібно, але не знайшла. Знайшла я її тільки вночі. Точніше, о другій годині ночі, коли в черговий раз зателефонувала до її готелю і після з'єднання почула її голос. «Алло?» Це було таке жіночне «Алло», яке не викликало сумнівів щодо того, що почути вона очікувала аж ніяк не мене. Тому я промовчала, слухала, як вона повторює в трубку «Це Алло» і ще якесь ім'я. Так я дізналася, що його звати «Богдан».